Стеля із грубих соснових дощок провисала, стіни прогиналися. Товсті потемнілі від кіптіви сволоки, здавалося, ось ось упадуть на голову від відвідувачів. Посеред зали стояла величезна чорна груба, така натоплена, що її залізний верх аж почервонів від жару. Від груби дві чорні мальовані труби тяглися під стелею, до протилежних кінців зали. Примітивна, але дуже дієва форма центрального опалення. Уздовж трьох стін зали стояли столи з дерев'яними лавами, відгороджені один від одного бар'єрами. Все було зроблено з дуба потемнілого від часу, кіптіви та багатьох поколінь завсідників. Бар'єри між столами мали спеціальні отвори, у яких стреміли газетні підшивки. Стільниці десятків двох окремих столів розставлених по залі були не менш як три дюйми завтовшки, а лави такі самі. Уздовж четвертої стіни тягся масивний дубовий прилавок з каловаркою в кінці. За прилавком двері, що очевидно вели до кухні. Залу освітлювали старі газові лампи по підвішуванні під стелею. На стелі над кожною лампою виднілося чорне коло задавненої кіптіви. Сміт перевів погляд на відвідувачів. Публіка була саме така, яку він сподівався побачити в жирському селі, де стоїть військова частина. В одному кутку зібралося товариство явно місцевих жителів, чоловіки зі спокійними обвітреними обличчями горян. Багато з них – в розшитих шкіряних куртках та тірольських капелюхах. Вони мало розмовляли і поволі попивали пиво, так само, як і гурт, відвідувачів в іншому кутку. Це були чоловік десять у цивільному, що потроху потягали шнапс із маленьких скляночок. Та 90% публіки становили солдати, альпійські стільці. Деякі сиділи, але більшість стояли хором, витпівуючи на все горло Лілі Марлен і розмахуючи літровими пивними кухлями. У таку романтичну, ностальгійну хвилину їх, очевидь, мало турбувало те, що з пива, схлюпаного на підлогу та на уніформи товаришів, можна було б влаштувати невеличке озеро. За стойкою застиг господар, Круглопитий, схожий на пантерюеля з дарувань, фунтів так під триста. А довкола нього крутилося кілька дівчат, наповнюючи пивом кухлі і розставляючи їх на підносах. Ще кілька дівчат не в залі, роздаючи повні кухлі і збираючи порожні. Одна з них, що саме підходила до сміта, привернула його увагу. І дивно було б, якби не привернула. Дивно було б, якби ця дівчина не привернула до себе уваги всіх чоловіків у залі. Але диво не сталося, вона таки привернула. Вона, напевно, виграла б з великою перевагою європейський конкурс краси, якби мала трохи інше обличчя. В неї воно було хоча і гарненьке та пухкеньке, але все ж простацьке. А втім простакуватість і широко усміхненого обличчя злишком компенсувало інше. На дівчині була веселенького крою шкіряна спідничка і тірольська блузка, тісно зібрана на тоненькій талії. Схильність дівчини носити щільно приталені блузки із короткими рукавами приносила великолю господину за стойкою щедрий прибуток. Загальну увагу, що її викликала дівчина серед публіки, виражали не самі лише захоплені погляди. Якби не шкідене обрання, то вона, подумав Сміт, давно була в уся в синцях. Дівчина підійшла до Сміта, відкинула з обличчя пасмо білявого волосся і трохи задирливо усміхнулася. «Чим можу прислужитись, пане?» Темно пива, будь ласка, увічливого, відказав Сміт. Шість кухлів. Залюбки. І знову усмішка. Але цього разу її супроводжував довгий, оцінюючий погляд у очей. Дівчина повернулася і пішла